Wa kulla bid'atim zalalah, wa kulla zalalatin finnar. Ayyuhal muslimuna wal muslimat. Ayyuhal mustami'un al Para pendengar radio ibnul al-Qayyim. Dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Selantiasa melimpahkan... Rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang senantiasa berada dalam lindungannya. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Taala. memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berjumpa dalam kajian streaming kita melanjutkan pembahasan kitab Uddatul Sabirin wa Dhakhiratul Syakirin karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala pada malam hari ini malam Sabtu pada tanggal 10 Sya'ban tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 April tahun 2020. Dan kita memasuki bab yang kesembilan. berkata al-imam ibnu al-qayyim rahimahullahu taala al-bab al tasiq, bab yang kesembilan fi bayan tafawut darajat as menjelaskan tentang bertingkat-tingkatnya kesabaran itu Bahawa tingkatan kesabaran Ada yang lebih tinggi daripada yang lain Pada pertemuan sebelumnya Telah dijelaskan oleh beliau bahwa Sabar itu terbagi menjadi dua bahagian Ada sabar yang sifatnya ikhtiari Ada pula sabar yang sifatnya ittirari. Sabar yang sifatnya pilihan. Sabar yang sifatnya pilihan. Yang disebut ikhtiar. Kata ikhtiar, saya kira ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Kita sering mengatakan kita berikhtiar. Maksudnya bahwa kita memiliki pilihan untuk melakukan sebuah tindakan. Adapun itterari adalah sesuatu yang tidak ada pilihan, sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Azza Wajal tetapkan bagi hambanya, yang hamba tersebut tidak bisa memilih apakah dia memilih yang ini atau memilih yang itu jadi ini dua jenis kesabaran sabar ittirari dan sabar ikhtiari sabar ikhtiari seperti seseorang menegakkan syariat melakukan kewajiban dia bisa memilih apakah dia mengerjakan kewajiban yang ditetapkan di dalam syariat atau tidak. Dan masing-masing ada konsekuensinya. Ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabar ittirari yaitu sabar yang dia tidak punya pilihan seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sakit atau ketika dia mendapatkan sebuah kecelakaan musibah nah manakah di antara dua jenis sabar ini yang lebih afdal yang lebih sempurna kata beliau al-ikhtiyari akmal minal ittirari sabar ikhtiyar itu lebih afdal lebih sempurna daripada sabar ittirar Sabar terpaksa, ya sudah terpaksa harus bersabar. Karena sabar yang sifatnya terpaksa, yang seorang tidak diberi pilihan, itu bisa dilakukan oleh siapa saja dari manusia ini. Bahkan terhadap orang-orang yang mereka ketika dalam kondisi ikhtiar tidak memiliki kesabaran, tapi ketika ikhtiar dia bisa bersabar siapa saja bisa melakukan. Beda halnya dengan sabar ikhtiar. Sabar pilihan. Ketika dia memilih jalan yang terbaik, sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak semua orang yang bisa memiliki kesabaran untuk menjalankan itu. كجوا لي همبا الله ينبغي رحمة الله سبحانه وتعالى. على كنائط كتب اليوم كان صبر يوسف الصديق عليه السلام عن مطاعته امرأة الأزيز وصبره على ما ناله من ذلك من الحبس والمكروه أعظم من صبره على ما ناله. Min ikhwatuh, lama alqawuh fil jbd, wafruk bainah wabain abih, wabauguh bay alabid. Oleh itu kata beliau kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau enggan untuk mengikuti ajakan istri dari Al Aziz yang memeliharanya selama ini ketika Imaatul Aziz Mengetahui bahawa suaminya pergi keluar rumah. Dan tidak ada seorang pun yang berada di dalam istana tersebut. Kecuali dia dengan Yusuf AS. Maka dia ingin menggoda Nabi Allah Yusuf AS. Untuk melakukan perbuatan zina. Nah di situ ada pilihan Nabi Yusuf AS. Ada pilihan apakah dia... Mengikuti ajakan tersebut berarti dia terjatuh dalam kemaksiatan. Atau dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia takut kepada Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf a.s. Itu kesabaran yang berat. Diajak oleh seorang wanita. Yang memiliki kecantikan. Dari keturunan yang terhormat. Dalam kondisi khalwat sepi tidak ada seorang pun yang melihat akan tetapi Nabi Allah Yusuf alaihi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersabar untuk tetap taat kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Ketika beliau menyebutkan tentang tujuh golongan yang diberi naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada yawmul qiyamah. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tabaraka wa ta'ala salah satu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu s.a.w. Wa rajulun da'athum ra'atun. Zatu mansibin wa jamal. Faqala inni akhaful Allah Seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki paras kecantikan. Dan dari keturunan yang terhormat. Punya kedudukan. Lalu dia mengatakan saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sabar ikhtiar. Demikian pula kesabaran Nabi Yusuf alaihi salam. Tentang apa yang beliau rasakan. Ketika beliau dimasukkan ke dalam penjara, itu juga sabar pilihan mengikuti permintaan dari wanita tersebut, imr Aziz. atau masuk penjara, dituduh dengan berbagai macam tuduhan, difitnah. Maka Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, asyjenu ahabbu ilai, penjara lebih aku sukai. Itu sabar, ehtiyari. Kata beliau, sabar ikhtiari yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ini itu jauh lebih agung, jauh lebih mulia, jauh lebih sempurna. Daripada kesabaran beliau dalam menyikapi saudara-saudara beliau yang memperlakukan beliau. Ketika Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, lalu kemudian dijual seperti dijualnya hamba sahaya dia tidak bisa memilih ketika itu saudara-saudaranya telah memperlakukan dia demikian lalu mereka melaporkan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf telah diterkam oleh serigala padahal dilempar ke dalam sumur setelah itu dijual kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, sabar ikhtiari itu lebih afdal. Bersabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan maksiat itu lebih utama. Daripada sabar terhadap apa yang telah ditetapkan dan ditakdirkan Allah Jalla wa'ala. Wa minasabri thani. Insyaallah subhanahu lahu ma ansha'ahu min al-'izz wa ar wal mulk wat tamkin fi al dan dari kesabaran yang kedua di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seorang yang senantiasa memiliki kesabaran tersebut maka Allah azza wa berikan kepadanya keagungan kemuliaan diangkatnya kedudukan dan derajatnya di muka bumi ini Allah azza wajalla memberi kemuliaan kepada mereka dengan kesabaran yang mereka lakukan di dalam berdakwah sabar di dalam menghadapi umatnya sabar dalam merasakan berbagai macam cobaan dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Dan ini adalah merupakan sabar ibtirari. Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan seorang hamba. Di dunia dan di akhirat. Seperti sabarnya Nabi Allah Ibrahim. Khalilullah alaihi salam. Sabarnya Nabi Musa alaihi salam. Sabarnya Nabi Nuh. Sabarnya Isa al-Masih dan sabarnya khatamul anbiya wa sayyidu waladi Adam, Rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang dikenal memiliki kesabaran di dalam menghadapi cobaan. Di dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah. Dalam berjihad melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dikatakan sabar itirar itu lebih rendah bukan berarti rendah. Bukan berarti ringan. Karena kita mengetahui bahawa kesabaran para nabi. Mereka bersabar setelah mendapatkan cobaan dan ujian yang sangat berat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka semakin tinggi tingkat keimanan seorang muslim, maka semakin berat cobaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, asyadul bala, al-anbiya, thumma al-amthal, thumma al-amthal. Cobaan yang paling berat dirasakan dari kalangan manusia adalah para nabi, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. يُبْتَلَ الرَّجُلْ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ Seseorang itu diuji oleh Allah SWT sesuai dengan tingkatan keimanannya. فَاِنْكَانَ فِي دِينِهِ صَلْبَ إِشْتَدَّ بَلَاُفْ Kalau di dalam keimanannya itu memiliki kekuatan maka berat pula cobaan. Apabila seorang menghadapinya dengan kesabaran maka dia akan meraih kemuliaan. Seperti yang telah dirai oleh lima Rasul ini, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Nuh, Al-Masih Alaihi Salam dan Rasulullah Alaihi Musta'laatuh Salam. Oleh kerana itu, karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, maka Allah Jalla wa Alaihi Wasallam menyebut mereka dengan sebutan ulul azmi ulul azmi orang-orang yang memiliki tekad yang kuat kesabaran tingkat tinggi mereka ini lima rasul ini dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah azza wajal agar bersabar seperti sabarnya mereka dalam firman Allah azza wajal Fasbir kamu sabar ulul Azmi mina Rasuli. Sabarlah kamu seperti bersabarnya ulul Azmi dari kalangan para Rasul. Siapa ulul Azmi dari kalangan para Rasul itu? Mereka yang disebutkan oleh Allah subhanahuwataala dalam surah Ash-Shura ayat yang ketiga belas. Yara'alakum minad-dini ma wassa bihi Nuh'a. Walladzi awhayna ilayka wa ma wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. An'aqimuddin wa la tatafarraku fihi. Allahu Azza wa Jal telah menetapkan syariat untuk kalian dari agama ini. Sebagaimana yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh. Dan yang kami wahyukan kepadamu, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Jadi lima Rasul yang mereka disebut sebagai Ulul Azmi di dalam ayat ini. Dan mereka pula yang disebutkan dalam Suratul Ahzab. pada ayat yang ketujuh.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 Musa dan Isa ibn Maryam. Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang berat. Mithaqan ghalidah. Jadi lima rasul ini. Dikhususkan penyebutannya oleh Allah Subhanahu SWT. Karena mereka adalah. Para pemuka rasul. Yang memiliki kesabaran. Yang tinggi di dalam. Menghadapi cobaan, merasakan berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Azza Wajalla melarang untuk menyerupai Sahibul hut. yaitu Zunnun Yunus Alaihissalam, karena beliau tidak mampu bersabar seperti bersabarnya lima Rasul tadi Ulul Azmi minar Rasul itu tadi. Dalam suratul Al-Qalam ayat yang ke delapan, Allah Jalla wa Ala berfirman fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil hut id nadaw wa huwa magdhum Bersabarlah engkau menanti hukum dari Rabbmu dan jangan engkau seperti sahibil hut Jangan engkau seperti sahibul Hud Al-hud itu ikan. Sahih bul-hud kerana beliau masuk ke dalam perut ikan. Zinnun. Nabiullah Yunus AS. Jangan kamu seperti dia. Iznada ketika dia berdoa kepada Allah. Wahuwa magdum. Dalam keadaan dia menahan amarahnya. Dia menahan amarahnya. Karena dia merasa dia telah mendakwahi kaumnya. Sekian Lama. Akan tapi kaumnya juga tidak mengikuti ajakannya. Yang menyebabkan beliau lari. Meninggalkan kaumnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya. Ketika beliau lari, kaumnya masuk Islam. Kaumnya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus telah pergi. Maka Allah azza wa ta'ala menguji beliau. Dalam perjalanannya yang menyebabkan beliau pun... Uh, terjun ya, meninggalkan kapal lalu kemudian beliau pun ditelan oleh ikan maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan jangan kamu melakukan seperti Sahibul Hud seperti Nabi Allah Yunus ya, yang tidak memiliki kesabaran seperti sabarnya Ulul Azmi dari kalangan para Rasul dalam sebuah hadis yang dirawatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Da'watu ahi zinnun. Ith da'a biha fi batanil hud. Ma da'a biha makroobun illa farrajallahu anhu. Doanya saudaraku zinnun Yunus alaihi salam, Ketika beliau berdoa. Sementara beliau berada di dalam perut ikan. Yang tidaklah seorang berdoa dengan doa tersebut. Tidaklah seorang dalam keadaan kesulitan berdoa dengan doa itu. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kesulitan itu darinya. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Tauhid. Itulah doa yang menyelamatkan Nabi Allah Yunus a.s. La ilaha illa anta. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang zalim. Baca zikir ini. Baca doa ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah seseorang berdoa dengan doa ini dalam keadaan dia merasa kesulitan dia mendapatkan kesulitan sesuatu yang berat melainkan Allah subhanahu taala akan menghilangkan kesulitan itu darinya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin Nah. Jadi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu seperti Nabi Yunus alaihi salam dalam hal tidak sabarnya beliau yang menyebabkan beliau marah kepada kaumnya lalu beliau meninggalkan kaumnya. Itu yang dimaksud. Bukan yang dimaksud di sini larangan menyerupai Nabi Yunus dalam hal doa beliau tidak. Doanya dianjurkan. Doanya dianjurkan dan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersabar seperti sabarnya ulul Azmi minar rusul. Dan perlu diketahui bahwa Ketika seseorang mengalami cobaan, ujian dalam perjalanan hidupnya, di dalam dakwahnya, di dalam keimanannya lalu dia mengeluhkan hal itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka itu tidaklah menghilangkan sifat kesabaran seorang sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya. Mengeluhkan sesuatu kepada Allah itu tidak menunjukkan hilangnya kesabaran. Sebagaimana Ayub alaihis salam Allah Azza menyifatinya sebagai hamba yang bersabar. Inna wajadnahu sabiran. Kami mendapatinya sebagai hamba yang bersabar dan disebutkan oleh Allah Azza perkataan Ayub, "Masaniyad dur wa anta rahimin." Kemudaratan telah menyentuhku. Aku mengalami sesuatu yang memudaratkan diriku. Dan engkau ya Allah. Yang paling rahmah. Maka beliau mengeluhkan kepada Allah. Demikian pula Ya'qub alaihissalam. Beliau mengatakan. Inna ma'ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluhkan kesedihanku. Duka citaku kepada Allah. Demikian pula Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ilaika ashku da'fa da kuwati wa qillatahilati. Kepada mulah ya Allah, aku mengeluhkan kelemahanku. Dan sedikitnya kemampuanku. Maka mengeluhkan sesuatu kepada Allah, itu tidaklah menafikan kesabaran. Bahkan, Allah Azza wa Jal mencintai hambanya yang senantiasa mengeluh kepadanya. Mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah Jalla wa Aala. Kata beliau, bela iradu abdih an shakwah ila ghairih jumla dan wajal shakwah ilaih واحدة. Hua sabru bahkan berpalingnya seorang hamba untuk mengeluh kepada selain Allah. Lalu dia menjadikan keluhannya semata mata hanya kepada Allah. Itulah kesabaran. Itulah kesabaran ketika seorang hanya mengeluh kepada Allah, tidak kepada makhluk. Allah azza wa jal menguji hambanya agar kemudian Allah mendengarkan keluhan dari hamba tersebut ketundukan hamba itu dan doa hamba itu kepadanya oleh karena itu Allah jalla wa ala orang-orang yang tidak tunduk kepada Allah tidak bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa taala ketika mendapatkan cobaan Allah azza wa jalla berfirman wa laqad akhadnahum bil adhab fa mas li rabbihim wa ma yatadarr'un kami menyiksa mereka disebabkan karena mereka tidak tunduk tidak berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka kembali kepada apa yang telah disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar seperti bersabarnya ulul azmi kesabaran ulul azmi itu Mencakup dua hal, ittirari dan ikhtiari. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa bersabar di dalam menjalani hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiaran. Mereka sabar di dalam berda'wah. Mereka sabar dalam berjihad. Mereka sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kesabaran yang paling sempurna. Sabaran yang paling sempurna. Lalu apabila ada pertanyaan, lalu dari tiga jenis kesabaran. Tiga jenis kesabaran. As-shabru 'alal ma'mur, sabar di dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih afdal dari tiga jenis kesabaran ini? Kata beliau As-sabru al-muta'alliqu bi-t-taklif amru wa wa-n-nahyi afdhal min sabr 'ala mujarradi al Bersabar di dalam mengamalkan hukum-hukum taklif beban yang Allah berikan berupa syariat yaitu perintah dan larangan itu lebih utama lebih afdal daripada sabar menghadapi takdir. Karena sabar dalam menghadapi takdir, bisa dilakukan oleh yang saleh dan yang fajir, yang mukmin dan yang kafir. Perbeda halnya dengan as-sabrul al-awamir wan-nawahi sabar di dalam menegakkan perintah dan larangan. Ini sabar lebih sempurna. Lalu terjadi lagi perselisian. Lalu, mana yang lebih afdal? As-sabru alal ma'mur atau as-sabru anil mahzur. Sabar dalam menjalankan ketaatan atau sabar dalam meninggalkan maksiat. Mana di antara dua jenis kesabaran ini yang lebih afdal? Nah, di sini terjadi perselisian di kalangan para ulama. Dan di sini Ibnu Qayyim rahimahullah. Menyebutkan alasan masing-masing dari dua pendapat ini. Sebagian mengatakan sabar dalam meninggalkan maksiat itu lebih afdal. Ada lagi yang mengatakan sabar dalam menjalankan ketatan itu lebih afdal. Lalu beliau masing-masing menyebutkan alasan dari setiap pendapat ini. Panjang sekali dan saya tidak ingin menyebutkan secara rinci, karena ini panjang, beliau tenangkan. Namun pada akhirnya, setelah beliau menyebutkan masing-masing pendapat, beliau sampai kepada kesimpulan bahwa bersabar di dalam menjalankan ketaatan itu lebih awal daripada sabar dalam meninggalkan maksiatnya dan beliau menyebutkan 20 alasan dalam hal ini panjang sekali penjelasan beliau lalu beliau mengatakan faiza tabayyana anna fi'lal ma'muri afdal fa as-sabru alayhi afdalu anwa'is sabr maka apabila telah jelas bagimu bahwa melakukan perintah syariat mengerjakan perintah Allah dan rasulnya itu lebih afdal Maka bersabar di dalam menjalankan perintah itu adalah kesabaran yang paling utama. Wabihi yasu'lu alaihi sabrul anil mahdur wa sabrul alil magdur. Apabila seorang telah bersabar untuk menjalankan perintah, itu akan memberi kemudahan baginya untuk bersabar dalam meninggalkan maksiat dan bersabar di dalam menghadapi takdir. Allah azza wa jalla berfirman: Inna salatatannha anil fahshay wal munkar. Salat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan kemungkaran. Apabila engkau salat, membenarkan salatmu, engkau melakukannya dengan penuh kekhusyuan, merendahkan dirimu di hadapan Allah subhanahu wa taala, itu akan mencegah kamu dari melakukan kemaksiatan. Kata beliau, ketika engkau melakukan kesabaran yang paling tinggi, maka itu akan membawamu untuk memiliki kemampuan untuk bersabar terhadap jenis kesabaran yang lebih rendah, yaitu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan dan sabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian. والله تعالى عالم السواب وآخر دعوان الحمد رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته